אני שמח לבשר לכולכם שהיום אנחנו לומדים את הפרק העשרים במגילת ישעיהו. הפרק העשרים, אגב, הוא מאוד קצר. לא יודע אם שמתם לב או הסתכלתם פעם על פרק עשרים. הפרק הזה הוא מאוד קצר, והוא דווקא ידוע יותר ברובו בקשר להליכה של מישהו ערום ויחף. אוקיי? Okay, בקשר להליכה של הנביא במשך כמה שנים? שלוש שנים. שלוש שנים הנביא הולך ערום ויחף, ואנחנו היום נחקור את הפרק הזה, נחקור את הפרק הזה בהקשר ההיסטורי שלו. עכשיו, זה דרך שהיום אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה בימינו, מכיוון שעומדים לפנינו כלים של חקירה. Uh, כלים מאוד חשובים שאנחנו נגלה אותם היום. Uh, הקשר ההיסטורי אצלנו היום הוא מאוד חשוב להבנה של דבר אלוהים של הפרק. Uh, אנחנו ננסה לעלות על השאלה הבאה, okay? השאלה היא, מדוע הלך הנביא במשך שלוש שנים ערום ויחף? ערום ויחף? <ארום ארום> כתוב ערום ויחף, כן. אוקיי, okay, זאת בדיוק השאלה, מדוע הלך הנביא במשך שלוש שנים ערום ויחף? אני לא חושב שזה ערום לגמרי, אנחנו כמובן לא הולכים כל כך רחוק, אבל ערום זה לא בלבוש רגיל. אני לא, לא עכשיו אמשיך לדבר על זה, אנחנו פשוט נתחיל ללמוד ונראה איך אנחנו מתקדמים, אוקיי? Okay? איך זה כתוב בתרגומים שלכם אני לא יודע, אבל בואו נתחיל לקרוא. ישעיהו 21-3 בשנת בוטר תן, אשדודה. בשלוח אותו סרגון, מלך אשור, ויילחם באשדוד, וילכדה. בעת ההיא דיבר אדוני ביד ישעיהו בן אמוץ לאמור, לך, ופיתחת השק מעל מותניך, ונעלך תחלוץ מעל רגליך. ויעש כן הלך, הלוך ארום ויחף. אנחנו עכשיו רואים פה שני פסוקים, שקראנו פסוק אחד ופסוק שתיים. ואנחנו שואלים את השאלה המאוד מאוד הגיונית ופשוטה, מה הקשר בין פסוק אחד לפסוק שתיים? בזמן בו טרטן, טרטן הוא שליח של מלך, מלך סרגון, אוקיי? מלך אשור אה, סרגון, אה, הוא בעצם בזמן הזה מגיע לאשדוד. אה, הוא מגיע לשם ולוכד את העיר, זאת אומרת כובש אותה מידי האשדודים. בזמן הזה אלוהים פונה לנביא ישעיהו ומצווה עליו לעשות שני דברים להוריד את השק מעליו ואת נעליו, אוקיי? את השק מעליו. מדוע ישעיהו לבא שק? על אנחנו נדבר על זה עוד קצת אבל לפני שנתחיל לחקור את שתי השאלות החשובות הללו אנחנו חייבים לראות בעצם אם יש קשר בין האירוע ההיסטורי בפסוק אחד להוראות המוזרות שקיבל הנביא מאלוהים. <coughs> לפי מקורות uh, היסטוריים, uh, סרגון, uh, מלך אשור, כבש את השומרון, <coughs> סליחה, בשנת 722 <coughs> לפני הספירה. עשר <coughs> שנים לאחר מכן הוא שלח את טרטן שכבש את אשדוד. זאת אומרת, בשנת... שבע מאות ושתים עשרה. אתם זוכרים שאנחנו הולכים ועולים כלפי אפס, נכון? זאת אומרת השנים יורדות. הוא שלח אותו כדי שהוא ילכוד את העיר. זה למשל תבליט שנמצא בחפירות באשדוד על המלך סרגון, שהוא פוגש איזשהו אחד מנכבדים מנכבד, שבא אליו. את זה אני יודע מכיוון שזה היה התרגום של הכתובת שנמצאה במקום הזה. מהמקור בעצם, המקור המקראי, אנחנו יודעים את מה שכתוב בפרק 20 פסוק אחד, אבל ביחד עם זאת, יחד עם זאת יש לנו גם כתובות שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות במקום הזה. אנחנו יודעים מכתובת שנמצאה על כיבוש אשדוד על ידי סרגון, סרגון השני, וההפיכה שלה למקום, למחוז אשורי בשנת 712 לפני הספירה. התגלית שנמצאה, שימו לב איזה דבר יפה, תומכת, תומכת במקור המקראי בצורה מוחלטת, גם בשמות וגם בתאריך, אוקיי? יותר מכך, מצאו עוד שבר שנקרא אסטלה, שזה בעצם מצבה, מצבה מלכותית מהתקופה של סרגון. זה נמצא גם בחפירות תל אשדוד. אם אתם רוצים לדעת יותר על כך, אתם יכולים לגשת לכתבה הזאת בארכיאולוגיה, ואתם יכולים למצוא אותה באינטרנט. אז הממצאים הארכיאולוגיים קובעים, אוקיי? זה כבר קביעה. אנחנו לא מדברים פה על איזושהי אמונה, סתם, איזה משהו, אלא ממש קביעה עובדתית, שבשנת 712 אחרי הספירה, עשר שנים לאחר תחילת מלכותו של סרגון, האשורים כבשו את אשדוד. כאן יש לנו הוכחה שהיא ממש מוחלטת שהכתובים אכן אמינים, אבל השאלה עדיין עומדת בעינה. מדוע שהנביא ישעיהו יחגור סק בעקבות המאורע הזה? למרות זאת אנחנו חייבים להבין שסדר הפסוקים האלה הוא לא מקרי. יש כאלה שאומרים לא, זה לא הגיוני, הפסוק הראשון מנותק לגמרי מהפסוק השני, יש זמן ביניהם שאין קשר בין הפסוק הראשון לפסוק השני, מכיוון שכל הפרק בעצם לא מדבר בכלל על אשדוד, אלא מדבר בכלל על מצרים וכוש. אם תעקבו אחרי העיניים שלכם ירדו ואין הרבה פסוקים, אתם תראו שאשדוד אינה מוזכרת אבל בכלל, חיה, אבל אנחנו חייבים בעצם לחקור את הכתובים כמו שאנחנו עושים תמיד, וצריכים לראות את הקשר בין הפסוק הראשון לפסוק השני. השאלה היא כזאת, השאלה הראשונה, מדוע התנהגותו הלא צפויה של הנביא, עכשיו השאלה היא לא אם, אלא מדוע. מדוע ההתנהגות הלא צפויה, ההוראות שהוא קיבל של הנביא, קשורה לכיבוש אשדוד בידי האשורים. השאלה הזאת eh, eh, בעצם קובעת שאם הכתוב מצמיד, מצמיד, eh, את הנבואה, הצמדה הדוקה כל כך למאורע מסוים, אוקיי? אם eh, אנחנו רואים את הקשר בין אחד לשניים, eh, אז בעצם אנחנו צריכים להבין שהנבואה קשורה גם לאשור, אבל לא רק לאשור אלא גם למצרים. השאלה היא, יכולה להיענות על ידי רמזים שאנחנו נמצא עכשיו בתוך הפסוקים. אחד הרמזים הגדולים ביותר, קודם כל, היא בשאלה שאנחנו נשאל, מדוע לבש הנביא שק? אוקיי? Okay? מה המשמעות של לבישת שק? אוקיי, okay, נכון, בזמן התנ״ך המשמעות הראשונה הייתה אבלות, אתם יכולים לראות את זה בבראשית שלושים ושבע, פסוק שלושים וארבע, אחרי שיעקב שמע מה שקרה ליוסף, מה הוא עשה, ויקרא יעקב שמלותיו, וישם שק, אוקיי, okay, במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, בעמוס פרק שמונה, פסוק עשר, גם אלוהים אומר, והפכתי חגיכם לאבל. וכל שיריכם לקנא והעליתי על כל מותניים מה? שק. שק, נכון? ועל כל ראש כורחה ושמתיה כאבל יחיד. אז אנחנו רואים פה שבעצם הקשר של שק יכול להיות אבלות, צער ואבלות. אבל יש לנו פה בעיה מכיוון שאין לנו שום רמז בכתובים למדוע הנביא היה באבל. אין שום רמז, למשל, שהנביא יתאבל, לדוגמה, על מה שהאשורים עשו עשר שנים לפני לשומרון, נכון? הם כבשו אותם ב-722. לא יכול להיות שהנביא יתאבל עשר שנים על שומרון, אין לזה שום סיכוי. וגם אם הנביא לא התאבל על השומרונים, בטח הוא לא התאבל על מה שקרה לאשדודים, נכון? כי האשדודים, מי גר באשדוד? לא, אני לא שואל אתכם, כאילו, מי היה אז תושבי אשדוד? פלישתים, נכון, הם לא היו בדיוק החברים הטובים ביותר של עם ישראל. סליחה? לא לא, לא, לא, אין קשר, אבל אולי בגישה. <laughs> בכל מקרה, <laughs> לצערנו, <laughs> <laughs> קשר גזעי לא קיים. אבל בעצם, אם הנביא לא יתאבל, אם אנחנו נגיע למסקנה שהנביא לא יתאבל, אז אם, האם אנחנו יכולים לשאול את עצמנו לגבי סיבה אחרת? שאנשים לבשו שק בכתובים, ואכן יש. הסיבה היא חרטה וחזרה בתשובה. תשימו לב, במלכים א' פרק 20, פסוקים 31-32, קוראים לו למלך ארם בן הדד. בן הדד עשה הרבה כוחות ורצה לקחת ממלך ישראל הרבה דברים, אבל אלוהים הבטיח לאחאב שהוא ייפול בגדול, ואכן הוא נפל, הוא נפל, בן הדד. ואז העבדים שלו פה אומרים לו, הנה נא שמענו כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם. איזה שמועה זאת הייתה, יצא להם מוניטין, מלכים עם חסד. ומה הם אומרים? נשימה נא שקים במותנינו וחבלים בראשנו ונצל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. ויחגרו שקים במותניהם, אוקיי? מה עכשיו עושים? לא מתאבלים, נכון? כי עדיין בעצם זה משהו שעוד לא קרה. אין פה משהו שצריך להתאבל עליו, אלא משהו שצריך להתכונן לפניו. אתם מכירים את המילה פורענות? פורענות? מי שמע על המילה פורענות? פורענות, מה זה? בלגן, בלגן ומאורל ממש ממש לא, לא נעים. מהמילה פורענות? כן, מהמילה מה פרעות לדוגמה. פורענות זה משהו לא, לא טוב בכלל שקורה. אז באבלות בעצם שימת השק היא אחרי הפורענות, נכון? אחרי שקורה משהו, אסון, אז סק לאות אבל, אבל פורענות לפני, בעצם, היא אה, עניין של חרתה ובקשת רחמים. בקשת רחמים, בקשת החנונים, אה, חוגרים אותם, חוגרים את השק מתוך סיכוי אה, שהפורענות תתבטל, אוקיי? שהפורענות לא תהיה. אלה שני דברים שונים לגמרי, אבל וחרטה וחזרה בתשובה. הנה עוד דוגמה, במלכים א', 21-27, אחאב שומע דברים לא נעימים מהנביא אליהו לגבי העתיד שמחכה לו, ואז כשהוא שומע את זה, ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה, מה הוא עושה? ויקרע בגדיו וישם שק, אוקיי? למה? כי הוא פוחד ממה שיקרה, נכון. ויצום וישכב בשק ויהלך עד. גם בספר יונה, אם אתם זוכרים, בפרק שלוש, שמלך ננבה שמע מה שעומד לקרות להם, ויגע הדבר אל מלך ננבה ויקם מכיסאו ויעבר עדרתו מעליו, ומה הוא עושה? ויכס שק. גם כאן הפורענות עדיין לא הגיעה. ולכן אנחנו רואים פה את הקשר המאוד מאוד חשוב הזה, שתכף נגיע אליו בקשר לנביא. בואו ניקח עוד דוגמה אחת כדי לחזק את זה עוד יותר. אסתר, אסתר פרק 4, פסוק 1 ו-2 ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק אתם שמים לב, ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה עוד לא השמידו את היהודים, נכון? ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ברור שמרדכי לבש את השק לפני הפורענות על מנת למנוע אותה, נכון? כדי שהיא לא תתקיים הכתוב מלמד אותנו שמרדכי לא התייאש ממה שצפוי, ואז מה הוא עושה? הוא שם שק. האשימת שק היא כדי בעצם להתריע בפני פורענות שאמורה להגיע. בואו נחזור עכשיו לרקע ההיסטורי של ישעיהו 20. שאלנו מדוע ההתנהגות הלא צפויה של הנביא קשורה לכיבוש אשדוד בידי האשורים. בואו נראה, נכון מאוד, התעודות האשוריות שנמצאו בחפירות אשדוד מלמדות אותנו, ארכיאולוגיה, עכשיו אנחנו לא מדברים פה על אמונה אלא על עובדות בשטח מדברים שנמצאו ומדענים, אלה שחוקרים את הלשון, מצאו את הכתובות האלה, הן מלמדות שהאשורים, מר, אשדודים סליחה, הם, הם מרדו בשנת 713, אחרי שבטרתן מתוך הסתמכות על כמה משכניהם. אוקיי, עכשיו אנחנו רואים פה דבר מעניין, העובדות ההיסטוריות מגלות לנו שהאשדודים שמחו, שמחו על השכנים שלהם. באחת הכתובות שנמצאו לכתב מאת סרגון מלך אשור, עזירו מלך אשדוד, זמם בליבו כי לא יעלה עוד מנחה לאשור וישלח אל המלכים שכניו, אוקיי? מי היה השכן הכי קרוב לאשדודים? אשקלון. לא, אשקלון היו כמוהם. לא, מצרים לא היו יותר קרובים מירושלים. יהודה, נכון, יהודה. בתקופה הזאת היה זה מלך יהודה חזקיהו שהוא היה ידוע בשנאתו למי? לאשורים, אולי אתם לא ידעתם את זה, אבל הוא באמת היה ידוע בשנאתו אליהם. שימו לב למלכים אה, אה, ב' פרק 18, 1, 1 ו-7, אוקיי? <coughs> בשנת שלוש להושע בן אלה, מלך ישראל, מלך חזקיה בן אחז, מלך יהודה. פסוק 7, והיה אדוני אמו בכל אשר יצא, ישכיל, וימרוד אש... במלך אשור ולא עבדו. אתם רואים פה שעכשיו אנחנו רואים אותה גישה כמו של האשדודים, בעלי ברית שלהם, מלך חזקיהו, רוצה למרוד ומורד במא, ב, ב באשורים. זה אומנם היה עשר שנים לאחר מכן, אבל מסתבר שהמלך שה של יהודה ממשיך למרוד במלך אשור, והוא עוזר כמובן במרידה הזאת לבעלי ברית שלו, האשדודים. חזקיהו תמך במרד של עזירו, אוקיי, אולי לא תמיכה מוסרית כל כך, אבל אין ספק שהיו שליחים, כנראה שהיו שליחים, מאשדוד מדי פעם, והם היו גם אורחים שהם היו רצויים אצל חזקיהו. חזקיהו היה בעל הברית שלהם. האשורים יצאו, כמו שהכתובת אומרת לנו, על מנת לדכא את המרד באשדוד. עכשיו, כל הדברים האלה, יש לנו עכשיו הרבה אה, אה, אינפורמציה. אה, בתוכם אנחנו אה, מגלים את הנביא אה, ישעיהו. איך הוא נכנס לתוך התמונה הזאת, ובכלל מה התמונה הזאת מראה לנו? מראה לנו אותו הולך ערום ויחף, אוקיי? ואנחנו תכף נחקור אה, בעצם אה, את הקשר בין... העובדה ההיסטורית הזאת לבין ההליכה שלו. אנחנו יודעים היום, אחרי אלפי שנים, שהיעד, היעד, זאת אומרת, המקום שהאשורים התכוונו ללכת, היה אשדוד. אבל בימים ההם, בירושלים, מה שהיה ידוע הייתה רק עובדה. אתם יודעים מה העובדה שהייתה? העובדה היא שיש צבא אשורי שהולך לכיוון ארץ ישראל, אוקיי? הוא עוד לא הגיע לאשדוד. Uh, לאן הוא בדיוק יפנה? אוקיי? Okay, להיכן, איפה הסתיים המסע שלו? לא היה ברור. לכן, זאת הייתה הסיבה שישעיהו לבא שק. לאות תחנונים שהצבא האשורי לא ימשיך לעבר איפה? לעבר ירושלים, שלא יגיע לירושלים. אתם יכולים עכשיו לראות את הקשר בין פסוק אחד לפסוק שתיים, שאלוהים אומר לו להוריד את השק. Uh, עכשיו אנחנו יודעים, עד הזמן הזה uh, הוא הלך עם אוקיי, uh, okay, ירושלים ניצלה, ירושלים כבר לא הייתה uh, תחת סכנה, מדוע? מכיוון שאחרי, ואת גם מצאו ב, ב, uh, בכתובות, סרגון לא המשיך לירושלים, אלא חזר חזרה לאשור, או לא סרגון, סליחה, טרטן, זה השליח שלו. Uh, הוא חזר, ואז בעצם בירושלים ירד המתח, כל החרדה הגדולה ירדה והייתה להם רווחה. אבל הנה פה יש לנו את העוקץ של הנבואה. יש הפתעה בעצם מאוד מאוד גדולה, הפתעה לא נעימה, שנועדה לזעזע את העם שיחזור בעצם מהשאננות שלו. מה זה שאננות? שלא יחשוב שהכול בסדר. מהי ההפתעה הזאת? ההפתעה היא בעצם פה. פסוק שתיים. עד כאן, עד כאן, עד, עד לכאן, ישעיהו הולך עם שק. פתאום אלוהים אומר לו, אוקיי, תוריד את השק מעליך. אבל הוא לא אומר לו, לך תשים בגדים. אלא להפך, הוא אומר לו, תוריד גם את הנעליים שלך. אוקיי? אז זאת אומרת, הוא היה הולך עם סק, אבל עם נעליים. לך תפתוח את הסק, זאת אומרת, אתה כבר לא צריך אותו. אבל לך תוריד את הנעליים. אוקיי? זאת אומרת שאתה כן צריך בעצם את הרחמים ואת התחנונים. מדוע? מכיוון שאלוהים יודע שהחרדה ומה שמחכה לירושלמים עוד לא נגמר. אין שום סיבה עכשיו לשמוח על הצלת ירושלים. הנבואה ממשיכה. שאלוהים בעצם אומר לנביא, לא נגמר, האשורים באמת חזרו למקום שלהם, אבל בעצם הסכנה לא חלפה. הסכנה גדלה שבעתיים, ולכן אתה הולך ערום ויחף. הכתובת האשורית מספרת, כי גם לאחר שהמליכו מלך אחר במקום עזירו באשדוד, המלך הזה, קראו לו ימיני, אוקיי? Okay. זה גם הכתובות, כל מה שאני אספר לכם זה מתוך כתובות אשוריות שמצאו, קוראים לו ימיני, והוא בעצם גם היה מרדן, אנטי אשורי בסופו של דבר, והוא שלח שליחים ליהודה, הוא שלח אותם לפלישתים, לערים הקרובות, לאדום, אבל וגם למואב. האשורים בעצם מזכירים במפורש בכתובות האלה שכולם, אתם יודעים מה הם הצטרפו? עכשיו, אנחנו ממשיכים לקרוא את הפרק ולגלות דבר מעניין. כולם, האש, האשדודים, המואבים, האדומים וגם מיהודה, כולם היו בעצם קשורים למצרים. אוקיי? כל אלה הצטרפו אל הברית שבראש של הברית הזאת, אתם יודעים מי עמד? פרעה. הוא היה הראש של הברית של כולם. כאן יש שלוש שנים בין שבע מאות ואחת עשרה לבין שבע מאות ושלוש עשרה. אלה השלוש שנים שישעיהו הלך ערום ויחף. באותם שנים ישעיהו הולך ערום ויחף להזהיר את העם מלהצטרף למרד. המרד הזה חזר עוד פעם באשדוד, אוקיי? כל מה שקרה זה היה בגלל שכולם סמכו, אתם יודעים על מי? על פרעה. מצרים הפכה להיות המשענת שלהם. אם אתם רוצים לקרוא יותר מה הנביא אומר על מצרים, תקראו בפרק 30 ו-31 בישעיהו. שם באמת באמת כתוב על הביטחון שאלוהים אומר שאי אפשר שיהיה במצרים. הנביא אומר, לא רק אשדוד תחרב ותנגף, אלא גם מצרים, זאת שמעודדת את כל הפעילות הזאת. <אח> המלך יהודה חזקיהו, שהוא בעצם סומך על המצרים יחד עם האשדודים, הם בעצם סומכים את ידם על, קוראים לזה משענת, קנה זאת אומרת, אין על מי לסמוך. עכשיו כשאנחנו קוראים את זה, שימו לב בפסוק שלוש, ואז אלוהים אומר, ויאמר אדוני כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף, שלוש שנים, עוד הוא מופת על מצרים ועל כוש. עכשיו אנחנו רואים בעצם שהמתיחות שירדה, הייתה בעצם אשליה. הנביא הולך במשך שלוש שנים ערום ויחף, כדי להגיד להם, תקשיבו אתם חושבים שעכשיו הכל בסדר, אבל אתם סומכים על בעל ברית הלא נכון, אתם סומכים על, על מצרים. זה מה שיקרה בעצם למצרים וקוש. הם ילכו בעצמם לאשור ערומים ויחפים. בפסוק ארבע כתוב, כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים. עכשיו אתם שמים לב לקשר בין המצרים לאשדודים. אתם יכולים לראות את הקשר? המצרים והאשדודים, פסוק ארבע ופסוק אחד. כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש נערים וזקנים ערום ויחף וחשופי שט ערוות מצרים וחטאו ובושו מכוש מבטם ומן מצרים תפארתם. יש כאן בעצם בתקופה הזאת של ישעיהו אנחנו מגלים על ידי הכתובות האלה שנמצאו דבר מאוד מאוד מעניין. פעילות פוליטית דיפלומטית. גם היום זה לא חסר. שיש לנו... כן, בעלי ברית כאילו שאנחנו סומכים עליהם, שהם בעצם, יש לנו את הביטחון בהם. קחו לדוגמא את ישראל, על מי סומכת? אמריקה. כמובן. אמריקה היא דואגת לנו במטוסים, היא דואגת לנו בכל מיני דברים. בזמן ההוא, האמריקה, מי הייתה? <תראות> הייתה פרעה, נכון, הייתה בעלת הברית. האשורים הם היו, אפשר לקרוא להם אולי האימפריה הרוסית, אני יודע מה, הם היו יותר אלה שהם מהצד השני. ואלוהים אומר בעצם שהמצרים, שיחזקיהו סומך עליהם והאשדודים סומכים עליהם, אין לכם על מי לסמוך. האשורים אומרים בכתובת שנמצאה, שימני שלח, הם אומרים בפירוש, הוא האשדודי שלח, שלח שליחים ליהודה, ו, וכמובן שזה לא היה רק פעם אחת. אחריהם, אתם יודעים איזה משלחת הגיעה? גם כתוב בכתובת הזאת, הגיעה משלחת מצרית. אז יש לנו את כולם כבר ביחד באותו מקום, את המצרים, את האשדודים ואת ה... את יהודה. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לשאלה שלנו, מדוע הלך עם כן ישעיהו, ערום ויחף שלוש שנים? התשובה היא כזאת: הוא ראה בכיבוש אשדוד ובהמלכת הימיני שלא נגמר הסיפור. אשדודים ממשיכים לסמוך על עזרת יהודה, ויהודה ממשיכה להסתבך במרידות אנטי אשוריות ללא כל סיכוי. מה הפירוש של הלך ארום ויחף שלוש שנים? זאתי הפעילות הדיפלומטית. תתארו לכם שישעיהו חיה בימים ההם, הוא רואה את כל מה שקורה שם, והדרך שאלוהים בחר כדי להראות בעצם את מה שיקרה בעתיד, היא על ידי הנביא בעצמו שהוא הולך ערום ויחף. בוא נעשה עכשיו סטופ, אני רוצה להיות פר לשאלה של אוקסנה. זה הרי מאוד מאוד מוזרה אה, כדי להראות אה, נבואה, נכון? אם אלוהים בחר אה, במשך תקופה מאוד ארוכה שהנביא עבד בזמן הזה של המרידות פוליטיקה, בעלי ברית, כל הזמן שבאות משלחות לירושלים, הנביא בא, ומה הם רואים? הם רואים נביא ערום, בלי שק, אבל בלי גם נעליים, עומד ואומר להם כל הזמן, אתם ככה תהיו בעתיד אם אתם סומכים על מי? על מצרים. למה? כי בעצם הנבואה הזאת היא על המצרים, ככה ייקחו אותם לאשור. אתם יודעים דבר מעניין? בשלוש שנים האלה, בעצם לא היה שום אה, מאורע היסטורי אצל המצרים. רק אחרי ארבעים שנה האשורים כבשו את מצרים. זה לא היה בתקופה הזאת של ישעיהו, זאת הייתה נבואה לעתיד, בעצם העתיד הרחוק. וישעיהו, שהוא בא עם הגישה הזאת מאלוהים, הוא מצביע על מאורע שבכלל לא היה אפילו סיכוי ש... שיכול להיות נכון בעיניים של הפוליטיקאים והאנשים בתקופה ההיא. אז מה אתם אומרים על הצורת הגישה הזאת של ללכת ערום ויחף מצד אלוהים? איזה מין גישה זאת מבחינתכם? מדוע זה חייב להיות ויזואלי? אוקיי, זאת השאלה. אני חושבת שאלוהים רצה להגיד את האלוהים של דבן הם יהיו... למי זה להם? על מי הוא מדבר? אוקיי, השאלה שלי היא כזאת, נכון, הצורה הוויזואלית של הנביא זה נבואה, נכון? אלוהים אפילו אומר, כמו שאתה הולך ערום ויחף, ככה הם גם ילכו ערומים, על מי הוא מדבר? מדבר למצרים, בדיוק הנבואה הזאת מדברת על מצרים. נכון. אז זאת אומרת שכמו שאת אומרת בצורה נכון, את צודקת, היה פשוט דמות ויזואלית לנבואה. נבואה, לראות את הנבואה בצורה ויזואלית. כמו שהוא הלך ערום ויחף, זה מה שיקרה בעתיד, נכון? אבל שלוש שנים. אוקיי, אתם שמים לב, עכשיו פתאום אתם מתחילים לחשוב. אתם מתחילים לחשוב. הנביא yeah. של אלוהים הוא לא סתם איזושהי בובה, זה בן אדם. שלוש שנים, אתם יודעים מה זה לשרת את אלוהים, בלי להתלונן, ללכת ערום ויחף, אוקיי? ערום ויחף. מה עם הכבוד מבני אדם? מה דעתכם? איך מתייחסים? איך מתייחסים לנביא? בנוסף, נכון? בנוסף הוא בן אדם דודי. פתאום שהולך ככה, זהו, אבל אני מעניין, כל הנביאים שהתנכלו ומה זה אומר מבחינת אמונה של אדם מאמין? התכחשות, נכון? שלא ממש אכפת לך מה חושבים עליך. לא ממש אכפת לך איך אתה מרגיש, או מה בא לך לעשות באותו יום, או איך, איך אתה רוצה להתלבש, אלא אתה עושה בצורה אה, ממש אה, בלי שום שאלה ובלי שום אה, אה, להציב תנאים, בלי שום תנאי, את מה שאלוהים מבקש. אה, אנחנו רואים את זה פה במשך תקופה מאוד ארוכה. חילוץ. אוקיי, אז זו שאלה טובה, יורם. האם אלוהים אילץ את ישעיהו להתנהג ככה, או שהוא ביקש ממנו? מה אתם אומרים? הוא ביקש. איך אפשר לאלץ מישהו ללכת ערום? למה? זה לא תנאי. אבל אנחנו לא קוראים פה שאלוהים אמר לו, נתן לו איזשהו תנאי. הוא לא אמר לו את זה. אנחנו רואים שבעצם הנביא, מרצונו החופשי, קיים את מה שאלוהים ביקש ממנו. זה נותן לנו קצת פרופורציה לגבי מה אלוהים מבקש מאיתנו. אוקיי. ما, מה בעצם אלוהים מבקש מאיתנו כדי שאנחנו אה, נוכל לקיים את הרצון שלו? מה אבל ישעיהו עושה? מידי בו משלחת כזאת לירושלים, הוא מתייצב בפניהם ערום ויחף ואומר, כך ינהג מלך אשור את שבי מצרים בית גלות. אתם שמים לב, זה, זה לא דבר שנמשך. הנבואה הזאת שאנחנו מדברים עליה זה לא איזה משהו שישעיהו כתב אחרי. מה זה בעצם נבואה? נבואה זה שאתה חוזר על הדברים שאלוהים אומר לך בכל פעם שאתה צריך, אוקיי? זה באמת נבואה, מכיוון שזאת לא נבואה שנגמרה בשלוש שנים האלה. בכל פעם שהייתה מגיעה איזושהי משלחת, או של אשדודים, או של מצרים, או של זה, הנביא מחויב לבוא ולהגיד להם את הנבואה, והוא אומר להם את זה. אתם קושרים קשרים עם מצרים ואשדוד. אומר לבני, ליהוד, ליהודה, וכורתים איתם ברית על מנת למרוד באשור ואתם מצפים לישועה ולניצחונות. אני מזהיר אתכם שוב ושוב, אתם לב... המושג של שוב ושוב כאן הוא מאוד חשוב. לנוכח המשלחת הנמצאת כאן ונושאת ונותת עם חזקיהו מלך יהודה כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת, עכשיו, ואת גלות קוש עכשיו אנחנו רואים בעצם את הקשר של נבואות מצרים והנבואות של, ובעצם הכיבוש של אשדוד, את הקשר בין פסוק אחד לפסוקים האחרונים. כלומר, אותו הכוח, אותה המעצמה שאתם סומכים עליה, היא עצמה תיפול בידי האשורים. ישעיהו לא ראה בעצם את מה שעומד לקרות, זה הכל היה רק באמונה. אם תשימו לב, הבן אדם הולך ערום ויחף ובעצם אומר משהו שאין לו מושג ירוק אם זה יקרה, בכלל, הוא לא יודע אם זה יקרה, הוא רק, על מה הוא סומך? על זה ששלח אותו. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על קיצוניות, הקיצוניות פה היא מאוד מאוד גדולה. ישעיהו, הקיצוניות באמונה שלו, הוא מאוד מאוד מאמין. אמונה עיוורת אפשר לקרוא לה, נכון? הוא לא רואה מתי זה ייגמר, הוא רק אומר להם כל הזמן. מצד שני, הקיצוניות במה שאלוהים מבקש ממנו. אתם שמים לב? יש קיצוניות מאוד גדולה בשני הדברים האלה. אלוהים מבקש ממנו לעשות משהו דרסטי, ללכת שלוש שנים ערום ויחף. ולא סתם, מכיוון שהקיצוניות ומה שהוא צריך לומר היא באותה המידה. ההליכה שלו בעצם שלוש שנים היא ל... לטובת המסר של אלוהים. החורבן שאמרנו שבא על מצרים רק אחרי ארבעים שנה. הנבואה שלו לא הייתה רלוונטית לאירועים שהתרחשו, אבל בכל זאת הוא עשה אותה. וזה ממחיש לנו את הראייה הכל כך רחוקה של אלוהים. בסיכומו של דבר, אם אנחנו מסכמים את הפרק הזה, פרק כ', הוא מתאר נבואה קצרה ופרובלמטית, אוקיי? אבל לא כל כך בשבילנו. היום, על ידי זה שנמצאו ההוכחות הארכיאולוגיות, הרבה יותר קל מאשר בהרבה שנים לפני אה, להבין אה, את הפרק הזה. את ההבנה הזאת של הפרק אה, בצורה כל כך טובה שלה, אפשר רק באמת על ידי הממצאים האלה שמצאו היום. עד היום, אנשים לא ידעו מה הקשר בין פסוק אחד לבין העובדה שישעיהו הלך אה, שלוש שנים ערום ויחף. אבל מה שמצאו באדמה, אתם שמים לב איך אלוהים מוציא דרך אה, דברים שאנשים אה, מחפשים בתוך האדמה, הוא מוציא את האמת שלו לאור. וזה הרבה יותר מיום ליום הופך להיות יותר ויותר אה, ברור שדבר אלוהים הוא מדויק, אה, ובעצם אנחנו יכולים לסמוך על מה שהוא אומר. כן, אסתר. כן. שאנחנו באמת נאמין, היא המילה שלו זה אמת, ואין אחרת. נכון, וזה מאוד חשוב, מה שעכשיו אסתר אמרה, שזה נותן לנו, אנחנו יושבים פה עכשיו, למדנו את הפרק הזה, אני לא יודע כמה בחיים שלכם למדתם את פרק עשרים בישעיהו, בטח לא הרבה, כי הדבר הראשון שעולה מהפרק זה הדבר הבולט הזה, שהוא הלך ארום ויחף שלוש שנים, אבל אף אחד לא שואל את עצמו מדוע. ומה היה הפואנטה ולמה כל הדבר הזה. ואני שמח שאנחנו לומדים את המגילה בצורה כזאת, כי זה נותן לנו בכל פעם מחדש את הראייה שכל מה שאנחנו קוראים בדבר אלוהים, יש לו קשר לישועה של אלוהים ולאמונה שלנו, כן. אז מה קרה? ואחרי הרפואים שמה? כבשו את מצרים, האשורים. ולקחו אותם למצרים ערומים ויחפים, כמו שהנביא אמר. כמו שהנביא אמר. החורבן בא עליהם רק אחרי ארבעים שנה. רגע, הם מתי הם התחילו את המרד? מתי הם התחילו? ארבעים שנה לפני. ארבעים שנה הם נלחמו? לא נלחמו, מרדו. אתה יודע מה זה נקרא למרוד? למרוד זה שאפילו הם לא משלמים לו מיסים, מדברים בגנותו, לא מקבלים את הסמכות שלו, אוקיי? הוא לא חייב לכבוש אותם כדי שהם ימרדו בו. המלך חזקיהו הוא מרד גם אחרי זה, אם אתם זוכרים את הסיפור על סנחריב, שהוא אמר לו על מי אתה סומך? איזה אלוהים הצילו את ה... זה היה הבן של סרגון אגב, קוראים לו סנחריב. כן, כן. כן, נכון. אבל בכל זאת, הוא היה, נכון, נכון. בעצם השורים לא הצליחו, אלוהים אמר, לצליח חייבי אפילו חץ אחד הוא לא הראה. ובבוקר הם מצאו 180 אלף גוויות זרוקות פעמיים. בכל מקרה זאת הייתה נבואה שבסופו של דבר יצאה לפועל. ואנחנו רואים שהנביא של אלוהים לא יכול היה לעולם לדעת שזה באמת מה שיהיה. אבל הוא היה מאוד נאמן לאלוהים ועשה את מה שהוא אמר. ולנו היום יש את ההזדמנות שאנחנו לומדים את דבר אלוהים, אנחנו צריכים לזכור שיש כאן לקח חשוב שאנחנו צריכים ללמוד, שאלוהים מכוון אותנו, אוקיי? כמו שהוא כיוון את הנביא, וכמו שהוא כיוון את העם, ואת חזקיהו, ואת כל השאר, מכוון אותנו לכיוון שאנחנו לא תמיד יכולים לראות בהתחלה לאן הדברים הולכים, אוקיי? אתם מזדהים עם זה לפעמים? אתם מזדהים עם מה שאני אומר, שאלוהים לוקח אותך לכיוון שאתה לא בדיוק יודע לאן אתה הולך, אבל כפי שאנחנו ראינו, אנחנו תמיד נגיע לאמת, תמיד. אלוהים תמיד ייקח אותנו, ולכן כשאנחנו סומכים על אלוהים בחיים שלנו, אני אומר לכם, אני חי בלב שקט. אני יודע שכשאני הולך אחרי אלוהים, בעצם אני יודע שאני אגיע למקום טוב. לא משנה אם בדרך אני אפול, ולא משנה אם, אני, אם הדרך תהיה קשה, אבל אני יודע שהתוצאה הסופית תמיד תהיה טובה. כי אלוהים הוא הבטיח את זה, ואיך אני יודע שאני הולך בדרך הנכונה? מי יודע להגיד לענות? נכון, כי בעצם האינדיקציה היחידה שלנו זה ללכת בכיוון שדבר אלוהים מכוון אותנו. במקרה של ישעיהו, הוא, הוא רצה לכוון את כל הפוליטיקאים ואת כל הבלאגנים שעשו שם על ידי הנבואה המוזרה הזאת, אוקיי? שיום יבוא ואתם תלכו ערומים ויחפים כמו שאני הלכתי ערום ויחף, אוקיי? אז היום אנחנו לא נגענו כל כך מדוע לאלוהים נתן הוראות מוזרות לנביא שלו כדי להמחיש את הנבואה הזאת אלא בקשר לאירועים ההיסטוריים והקשר שלהם לדבר אלוהים. איזה יופי זה. זה באמת מעודד אותי לראות שהדברים הם אמיתיים ונכונים. אנשים פשוט לא יודעים. הם לא יודעים שיש קשר חזק מאוד בין מה שאלוהים אומר לבין מה שמסתתר בעומק האדמה. עובדות שבעצם ממחישות לנו עד כמה שהכתובים הם אמיתיים ונכונים. אז אני רוצה לאחל לכם שתמשיכו ללמוד את בגילת ישעיהו, זה קצר. היום אנחנו נסיים קצת יותר מוקדם מתמיד. עכשיו שבע ורבע רק, והם צריכים לסיים בעוד רבע שעה, אבל זה מה שאנחנו נעשה היום, אין יותר מזה, אלא אם כן יש לכם שאלות שהייתם רוצים לדעת על הפרק הזה או על פרקים אחרים, יכולים להמשיך? יש עוד כן. ממצאים? אם יש מה? עוד ממצאים? יש עוד הרבה ממצאים. יש בכתב, בכתבים של כתבי עת של ארכיאולוגיה, יש המון ממצאים, המון המון ממצאים עם אה, עובדות עובד שהן פשוט... לדוגמה, לא היה מושג אם בכלל דוד המלך היה פעם קיים. נכון. לא היה מושג לאף אחד, עד שלא מצאו כתובות עם השם שלו, ממש באופן, בעיר דוד. מה? נכון, נכון. יש למישהו איזו שאלה שקשורה לפרק הזה, שתמיד רצה לדעת בקשר לישעיהו עשרים? מה כוש? כוש, אתיופיה. לא דיברנו. כן, זה, זה אותו, הם גם מרדו, הם היו בעצם קשורים לאימפריה המצרית, אוקיי? הם היו מאוד קשורים, נכון. שניצרים נפלה, הם קמו, בטבתם, ניצרים נפל, ואז כשהם קמו, מאוד מעניין, אני קראתי את זה באינטרנט. ומה, לא היו היוונים, היוונים באו לעבוד באימפריה כושי, mm -hmm. והגיעו על יד הנילוס, uh -huh. אז שמה הם התחילו לעשות את העבודה בהרגלים של הכושי, בהרגלים של יוונים, אז הקימו את, ה... את התרבות של יוון. מעניין. יוון <coughs> <coughs> הקים את כולם ויצאה ב... ביצר... הם... אמה במלכות. אז... זה ממש טוב ללמוד את העבר, ככה יש לנו פרספקטיבה ממש אבל טובה אבל על מה ש... למה, אבל למה, אבל, אבל, אבל איך היו קושים חזקים? למה? טוב, בכל מקרה, אז אנחנו נתפלל עכשיו. כל מי שנלד לי, לא רגישי